Так воно й було. Князь Іриней зважив на багатство княжича Гектора, на його родинні зв'язки з могутніми володарями, пригадав своє давнє переконання, що він неодмінно ще поміняє шпагу на берло, і в нього виникла думка, що шлюб княжича з князівною Гедвігою міг би дати вельми корисні наслідки. Камергер, якого князь негайно вирядив до княжича висловити співчуття з приводу смерті його батька, дотримуючись суворої таємниці, поклав у кишеню мініатюрний портрет князівни, на якому був відданий навіть колір шкіри. Тут годиться зауважити, що князівну справді можна було б назвати красунею, якби вона мала не такий жовтий колір обличчя. Тому вона дуже вигравала при світлі свічок. Тамиргер вельми спритно виконав таємне доручення князя, який нікому, навіть княгині, жодним словом не зрадив своїх планів. Коли княжич побачив портрет, його пойняв майже такий самий захват, як його ясновельможного колегу з щарівної флейти. Так само, як таміно, він міг би, якщо не заспівати, то вигукнути. Цей твій портрет чарівно гарний, і далі чи почуття мої, любов? Отак, кажу я знов і знов. Звичайно, не тільки кохання пориває княжичів до красуні, але Гектор якраз не думав ні про які інші обставини, коли сів до столу і написав князові Іринею, що для нього було б великим щастям домагатися серця й руки. Князівни Гедвіги. Князь Іриней відповів, що, оскільки він радо погоджується на шлюб, якого вже з до свого ясновельможного приятеля покійного князя бажає від щирого серця, то, власне, ніякого сватання більше не треба. Та щоб дотримати форму, нехай княжич ласкаво пришле е, в Зігардбайлер якогось чемного чоловіка відповідного становища, вповноваживши його виконати замість себе шлюбну церемонію і, за прекрасним стародавнім звичаєм, при повному параді податися просто на подружнє ложе. Княжич написав у відповідь «Я сам приїду, мій князю». Князя це не вельми влаштовувало, бо він вважав, що шлюб з довірною особою кращий, величніший, справді князівський, і вже в душі тішився з цією урочистості. Його заспокоїло тільки те, що перед весіллям можна буде влаштувати при дворі пишне свято ордена. Справа в тому, що він мав намір урочисто повісити на шию княжичеві великий хрест князівського ордена заснованого його батьком, хрест, якого жоден лицар більше не носив і не мав права носити.